Faptele Apostolilor, capitolul 17, versetele 5 și 6 Dar iudeii care nu crezuseră, de pismă, au luat cu ei niște oameni fără căpătâi din mulțime, au făcut gloată și au întârâtat cetatea. S-au înăpustit asupra casei lui Ason și căutau pe Pavel și pe Sila ca să-i aducă afară din norod. Fiindcă nu i-au găsit, au târât pe Ason și pe vreo câțiva frați înaintea dregătorilor cetății și strigau Oamenii aceștia care au răscolit lumea au venit și aici. Dumnezeu vechea asupra slujitorilor săi, Pavel, și sila pe care i-a ascuns. De aceea oamenii răi care căutau să-i omoare nu i-au găsit. Dacă ești cu adevărat al Domnului născut din nou prin credința în cuvântul Lui, El te ocrotește de orice primejdie din partea oamenilor care caută să împiedice lucrarea Evangheliei făptuită prin tine. Când te ascunde Dumnezeu, cel rău nu te mai găsește. Să știi bine adevărul acesta. Dumnezeu însă nu ascunde decât pe cei care sunt ascunși în El, prin Hristos. Fiindcă nu i-au găsit. Când cauți ceva sau pe cineva, cu ce gând cauți? Să dai viață sau să o iei? Ce câștigă Dumnezeu și împărăția sa din căutările tale? Au tărit pe Iason și pe vreo câțiva frați înaintea dregătorilor cetății. Domnul Iisus spunea, vă vor târâ înaintea împăraților. Dregătorii cetății pe vremea aceea formau un consiliu de magistrați și erau însărcinați cu administrarea orașului. Iudeii, adică religioșii, au adus slujitorilor lui Hristos, Pavel și Sila, o învinuire politică atunci când i-au târât în fața dregătorilor. Așa fac totdeauna cei stăpâniți de duhul de partidă, aduc învinuiri politice sau naționale sau economice, adevăraților slujitori ai lui Hristos. Cine nu vine cu adevărul atunci când învinuiește pe cineva înaintea autorităților sau înaintea altor oameni sau schimba adevărul după interesele lui sau ale partidei lui, acela își trage obârșia de la tatăl minciunii, adică diavolul. Oamenii aceștia care au răscolit lumea au venit și aici. E adevărat că urma și Domnului Iisus Hristos, oamenii născuți din nou, Creștinii adevărați vesteau o altă viață, viața cea nouă, neprihănită și sfântă din Dumnezeu, viața care nu se mai potrivește cu viața lumii păcatului. În felul acesta răscolesc ei lumea, dar nu în probleme politice. Ei nu au nimic cu acestea. E normal ca întunericul să se tulbure când vine lumina, minciuna să se zvârcolească atunci când vine adevărul, lumea patimilor, a păcatelor și a rătăcirilor să se agite când vine Hristos cu neprihănirea sa. După părerile iudeilor, ale religioșilor, lumea trebuie lăsată nemişcată de pe temeliile păcatului și ale rătăcirii. Diavolului îi convine să fie toată lumea religioasă, dar neschimbată, nenăscută din nou. Credința care mută pe om din starea de păcat și moarte într-o stare de viață și neprihănire tulbură grozav pe diavolul. Unde este Hristos este naștere din nou și unde este naștere din nou se produce tulburare în lumea învechită de păcat. Adevărat zice un înțelept, oamenii își iubesc prea mult mărginirile, de aceea le vine atât de greu să le depășească. Să dorim sincer adevărul și să-l primim fără să-i punem condiții și vom ajunge la libertate, la mântuire și la viață veșnică fericită. Adevărul este Hristos. Un gând de sărbătoare să avem mereu în noi și pacea să-l mișcarea vieții noi. Această fășoare, mișcarea vieții noi. Versetul 7. Și Asonia a găzduit. Ei toți lucrează împotriva poruncilor Cezarului și spun că este un alt împărat, Isus. Și Asonia a găzduit. Dacă faci parte din Isus, trupul lui son înseamnă Iisus, găzduiești pe toți cei care sunt ca tine, mădulare din acest trup. Întâi îi găzduiești în inimă și apoi în casă. Cine este aprins de focul Domnului Iisus, va aprinde la rândul lui și pe alții. Rămâneți în mine, spunea Mântuitorul ucenicilor lui pe care chemase la el cu ani în urmă. Domnul Iisus ne-a chemat la sine și în sine, pentru ca să ne fie gazdă veșnică, să facem parte din el și să ne bucurăm de tot ce are el. Toți cei care au venit la el sunt o unitate de desăvârșită și nu se mai pot despărți niciodată. Iason a găzduit nu numai trupurile lui Pavel și Sila, ci și duhurile lor veșnice, de care nu s-a mai despărțit niciodată. Cu trupurile ei, adică Pavel și Sila, au plecat de la Iason, dar cu duhurile au rămas cu el. Dacă prin nașterea din nou am intrat în unitatea desăvârșită și veșnică, adică în Hristos și trupul lui, înțelegem bine lucrurile spuse mai sus. Dacă nu am intrat, rămân o taină pentru noi. Ei toți lucrează. Cine face parte din trupul lui Hristos nu poate fi fără lucru nici o clipă. Un modular din trup lucrează și împlinește rostul chiar și când trupul se odihnește. Inima, ficatul, stomacul și toate celelalte organe din trup lucrează fără pauză. Să înțelegem bine acest adevăr, frații mei. Ei toți lucrează împotriva poruncii cezarului. Această învinuire a fost adusă mai întâi Domnului Isus, Ioan 19 și versetul 12 și apoi tuturor urmașilor lui adevărați din toate timpurile până în ziua de azi. Dar minciună a fost atunci și minciună este și acum, pentru că adevărații creștini nu lucrează împotriva stăpânirii, ci numai împotriva păcatului. Ei nu se amestecă în politică și nici în afaceri pământești, ci trăiesc în pace cu toți oamenii întrucât atârnă de ei. Cine se amestecă în aceste lucruri, zicând totuși că este creștin, este un abătut de la adevărata cale lăsată de Mântuitorul Hristos. Creștinii adevărați se supun stăpânirilor pământești în tot ce este partea stăpânirilor. Dați cezarului ce este al cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Însă au grijă să nu se amestece părțile, adică stăpânirile, să nu intre în partea lui Dumnezeu. Tot ce datorăm noi, creștinii, stăpânirilor pământești este arătat limpede în Cartea Sfântă. Cine se supune cu adevărat Împăratului Isus, se supune și stăpânirilor pământești, căci și ele au fost rânduite de El. Și spun că este un alt Împărat, Isus. A fi creștini înseamnă a spune, adică a mărturisi tot timpul că Isus este Împărat. Și acest lucru nu-l spui numai cu vorba, ci cu trăirea, mai ales cu trăirea ta. A sfinți în inimă pe Hristos ca Domn, ca Împărat, nu este o lucrare pe care o faci o singură dată în viață, ci e ceva permanent și în toate privințele. Hristos te stăpânește și nu poți ascunde lucrul acesta. Cine este îmbrăcat în lumină nu se poate ascunde și cine poartă cu sine un parfum puternic nu-l poate acoperi fără să-i se simtă mireasma. Dragul meu, tu ce zici despre Isus? Ce zice viața ta despre El? Îl socotești tu ca pe singurul împărat al trăirii tale? Și dacă zici că îl socotești ca împărat, îi dai tu întâietate în toate lucrurile? Domnul Isus este împăratul cerului și al pământului, dar dacă nu este împărat și peste tine, dacă nu îl sfințești tu ca împărat, atunci nu poți aștepta cu adevărat împărăția lui cea viitoare. Bine toate să câșnească al laudelor cânt Și ele să mărească pe Dumnezeul fânt Și ele să mărească pe Dumnezeul fânt Versetul 8 prin aceste vorbe, iudeii au tulburat norodul și pe cetății. Prin vorbele pe care le rostim, semănăm viața sau moartea, pacea sau tulburarea, lumina sau întunericul, adevărul sau minciuna, aducem pe Dumnezeu la oameni sau îl îndepărtăm de ei. O vorbă rea aruncată în mijlocul mulțimii tulbură mai mult decât o bombă aruncată. Iudeii, acești religioși înrăiți, Vrăjmașii ai Domnului Isus și ai slujitorilor Lui căutau prin vorbe otrăvite de pismă și de ură să nimicească pe martorii Lui Hristos, Pavel și Sila. Adevărat, spune un proverb persan, vorbele nemernicului tot nemernice sunt. Vorba va arăta cât de curat sau murdar este sufletul. Ura religioasă este născătoare de cele mai satanice calomnii fără mustrări de cuget. Norodul tulburat de vorbele otrăvite ale iudeilor s-a pus în mișcare, dar s-a potolit văzând atitudinea dregătorilor față de cei învinuiți. Să veghem asupra vorbelor noastre și mai ales asupra izvorului de unde ies vorbele, inima. Când nu putem rosti vorbe bune, adevărate și purtătoare de lumină, mai bine să tăcem. Cine apără o partidă religioasă, are un duh deosebit de vorbire și un curaj neobișnuit în luptă. Așa erau iudeii de odinioară, începând cu cei din Ierusalim și apoi cu cei din toate cetățile Imperiului Roman. Evanghelia Domnului Isus Hristos însă a trecut biruitoare peste toate piedicile și luptele îndârgite, aducând în împărăția lui Dumnezeu suflete din toate neamurile pământului. Mai trează E pie ne iubirea și credința să le putem păzi iubirea și credința să le putem păzi versetul 9 care au dat drumul lui ason și celorlalți numai după ce au căpătat de la ei un zălog. După ce judecătorii au ascultat pâra iudeilor și au constatat că totul pornea din ură religioasă, au dat drumul lui ason și celorlalți, punându-i totuși să plătească o amendă pentru ca norodul agitat să se liniștească. Despre Pavel și despre Sila dragătorii nu s-au mai interesat. Ei au fost mulțumiți că norodul s-a liniștit și că nu era vorba despre o răscoală politică așa cum au înțeles din învinuirea adusă de iudei. Numai după ce au căpătat un zălog. Nu știm în ce a constat zălogul, poate bani, dar ceea ce știm este faptul că Pavel și Sila nu au fost arestați, ci au putut să plece liber din Tesalonic chiar în noaptea aceea câștigul oricât de mic ar fi fost, a liniștit totul, și pe dregători și pe norod. Adevărat glăsuiesc proverbele, unde aurul vorbește, tace orice gură, sau paserea zboară spre locul unde e mâncare și nu într-acolo unde nu se găsește nimic. Sau cum zice un înțelept, interesul este prelungirea în noi a animalității, umanitatea nu începe în om decât odată cu dezinteresul. Interesul este împăratul lumii acesteia. În împărăția lui Dumnezeu nu mai sunt interese. În ea intră numai cine se leapă de, de sine și de tot ce are. Oamenii firești totdeauna umblă după un câștig mărșav. Pe ei nu-i interesează adevărul, ci numai foloasele pământești. Acestea sunt idealul lor.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 Slujitorii lui Dumnezeu sunt și ocrotiți de Dumnezeu care își poate arăta puterea prin minuni, dar sunt ocrotiți și de copiii săi care primesc îndemnul acesta tot de la el. Frații adevărați simt cu lucrarea lui Dumnezeu și cu cei care au anumite slujbe din partea lui în această lucrare, de aceea îi ocrotesc. Cine face parte din trupul lui Hristos simte cu toate mădularele trupului și mai ales are grijă de mădularele mai expuse loviturilor din afară. Aceasta este o lege a vieții cele noi din Dumnezeu. Slujitorii lui Hristos trebuie să umble cu grijă pe pământ. Ei sunt pândiți pretutindeni de mii de ochi și de mii de brațe ca să le facă rău. Aceasta e o dovadă că viața lor e din altă împărăție. Dar oricât de urmărit și de prigonit ar fi slujitorul Domnului Isus Hristos, el nu renunță nicio clipă la slujba încredințată de mântuitorul său. Pavel și Sila, cum au scăpat dintr-o cetate, au mers în alta, făcând aceeași slujbă, adică înălțau pe Domnul Isus Hristos și Evanghelia Lui pentru mântuirea oamenilor. Din Tesalonic ei au plecat noaptea pentru că Iudei îi urmăreau. După o călătorie obositoare de 90 de kilometri, folosind căi ocolite, au ajuns în cetatea Berea, o localitate liniștită, nu prea mare, în care se afla o sinagogă evreiască. Când au sosit, au intrat în sinagoga iudeilor. Marele slujitor al lui Hristos, Pavel, fie că era gonit, fie că mergea liniștit într-o cetate, el urmărea un singur lucru, să găsească un loc potrivit unde putea să vestească oamenilor pe Hristos, mântuitorul păcătoșilor. Inima lui era plină de Hristos, de aceea oriunde se mișca, îl ducea pe el. Locul cel mai potrivit pentru început era sinagoga iudeilor. Pavel intra în sinagogă nu ca să întărească rândurile ei sau să înalțe legea lui Moise, ci să vestească pe Iisus Mesia. Dacă nu-și putea împlini această chemare, nu intra în sinagogă. Ca și Pavel să intrăm și noi în orice loc, înălțând pe Domnul Iisus Hristos și cuvântul adevărului Său despre trupul Lui. Dacă nu putem face lucrul acesta, să nu intrăm. Berea, întâlmăcire, înseamnă important. Unde ne trimite Dumnezeu e cel mai important pentru lucrarea Lui, noi trebuie să știm bine lucrul acesta. Ați ascultat meditații scrise de Nicolae Moldovianul la Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 17, de la versetul 5 la versetul 10.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 Gând de trebătoare, să avem mereu în noi. Și pacea să înfășoare, mișcarea Și să mișcarea noi. Să se șnească Al laudelor cânt Și ele să mărească Pe Dumnezeul cânt Și ele să mărească Pe Dumnezeul cânt Mai prea răcoștii da, ne fie în din Iubirea și credința Să le putem păzi Iubirea și credința Să le putem păzi Să înmersăm lumină Scripturii tot Mai clar Prin ea avem De intrare în orice Har Prin ea avem De intrare în orice Une Un gând De Din du cu lui friso, mereu să ne pasoare preîntrigul teu folos. Mereu să ne pasoare preîntrigul teu folos.